притягання ставало небезпечно потужним. Яків забажав зникнути, як тільки зрозумів, що впіймався на неї, що сам, кожного разу убиваючи дракона, ставав ним, і що принцеса, яка винаймає цю кімнату на високому замку, насправді чаклунка, котра зваблює лицарів і приковує їх до себе з прагою до драконячої крові. Він знав, ця жінка, родом з краю, де серед принцес є традиція з'їдати своїх коханців. Він згадав китайську легенду про безсмертних істот, які під видом молодих дівчат здатні висмоктувати з тіла воїна мед поезії. Тепер, Ірена видавалася йому павучихою, котра розчиняє його слиною своєї відьомської жіночності, робить його придатним до вживання, робить його хлопцем Ірени, готовим до вживання.